rândelul sfintei adultere autor Leonidimov. dimov bătrâni sombri strânși la sfat în jurul sfintei adultere găsită noaptea în alt pat pierdut în somn și în mângâiere dom colosal de matostate vagi catifeluri în înghiere, Bătrânii sumbrii strânși la sfat, în jurul Sfintei adultere. Ea mai dormea zâmbind ciudat, adusă în perini de mânere. Și mult, sub bolți au așteptat să-și facă somnul în tăcere. Bătrânii sumbrii strânși la sfat. Lectura Maia Martin.